Eskorte Bausho Bausho Erris Erri Etta <tieneta>, Bausho <pausos, pausio. tien> Hasta la victoria! Siempre! Do la herria, do bila herria, reiten ahaldu gu aldi hontan, adar? Euskal heretik anpoa ge anjonen gea? Ez, bai, jakin, ane? Eh? Una mugan, izanen dutugu, sivoko mugan dugu barkose eta eskiula bat, bestiaan kontrezagutzen zidia barkostarrak eta eskiula rak. <coughs> bai... Kutxatzen zidia? Hai, bai, profonsta. Hai? Zek du se, reiten hurrundela, eh? Anik ez zite reiten hurrundela, eh? Nikoak inundan, bidia hontxa sautze, tolua jute kohorti gaiten bainiz. <coughs> Biberi. Ibe, sushen, ha Hara, berazik ursia heben dutug eskiullarrak eta baxkostarrak eta eskiullarekin hasiko gehiago. Zian inguia egiten orkasten halbazidea, justo iztena eta zer egiten duzien ofizio bezala, kuyurz behigia heben. Habei, bo, nian hurri da izin iz, laboain eta, bila, ze behar darren bestaik izatekeat. Hara, haski, ikan Ni hasiana eta... ...shiko tako Et donc là, nausia, voire ça fait pas Ah mais Hala la voie athétique, nausia. bat? ça ni Marie-Hélène, ordennique à Scanlana, retraité. Quelle chance. Eta ce naudela? Et dila, y a une audela. Elle dit la che il avait. Ah merde. Bah il est il est histégi, histégi, histégi, histégi, grashiana. Et avez une carrière chez Eh? Pompe... Ixili-xili keoiten hiz? Pompekilia. Ah, Pompentak ikak La edizia. Lavoitipia. <coughs> Agande. Bon, familian jintzide laz, marratuko dugu, eh? bi haitashemi, hakorba izide, doido ya... Ezia eskulda orzu? Ez talaba. <laughs> eskulako Ni, bai. non bizizia? Aho, aimaulen. Ah, mauleta razia beraz, aham! Eh, ez eskulako beti. Betiko. <coughs> Arre, bakkostaren ingu egiten dugu? hogekin hashten geja? Eeeeh... Ah beh, hashtadi, Eh Nija Marc euh Marco Shenbi euh officio officio Carrelurgo online Bye <re> bye Nikacin et à Wan au lycée on mec Ouais non tu as sais qu'est-ce qu'est-ce que euh et je sais pas le mec Le henin Oui Auch seine Henila Tigayten edo igenbeji Ah uh, si igenbeji Francesca, tu bye Ah, vivasiu, haia. Hai Emanik autzena iazu xinbora. Eta hiera eskena, deni shimunik de barco shake, Oficio casse. Bai, Charles uh, Arnik, txalzaile, stil horiren kaso gene sai. Montesforu, bauzoz pa Beraz, herri, paushoz, paushoz, zian herrian inguian egitea hasiko gian, hasiko dug gaurko lehiia eskiula, edo, barkose, ahantzutela aurkesti amaya patalabaiti teknikan, norrekin hastengia amaya eskiula, barkose suiztende zuit haitia. Ola, ahrenkaudu adazukin keshatiko ditutzu. Barkose ekin. Barkose, beti barkose, e, eh, ikusi, ia, yeah, ikusi godi, barkose beti hau bose gaitan behita. Ia, balentri hoi eginen dien. Barkostara, kuntsat egiten <laughs> duizia zian herri aizua eskiula. Mm -hmm. Bai? Aga eiko. Bosh galtu baitala zier prestik eta hasikogia lehen galtu hunekin eta atzama mehurtela galtu huna bai zunbat herri hau zu badutu eskiulak zunbat kartiel badutu eskiulak kartiel Bai sortsi a kapushti sinago hona? Kortsi pivasti. Ñan jo jercanza da se. Ain sinagere kitinugu halakoa, rapushti hona ekilam, sa gutse den de tudsu. Tine No. Eta no la so aki su pref. Ta tusine, seroi te de. A eta ez sortsi kartiel, ez. Eh. Sortsi kartiel, oh. sortsi kartiel yani Kevin. Es, Iaiso. Ez, es. heiaiso ez, heiaiso gutxo go ditutzi. Tasunia quartier la Gardine Marbella Gavira Gavira Berbiba Berlila Bre... Barrena Barrena Landa Lando Suita Hai Suita no las veis Landa Lando Suita Hai Suita no las veis si suita Tasunia Gavira Bartabu Bartabu Gavira Nahe eta, Ushkabi bar, eta Bartari Bibar. Eta, nah, Ushkabi bar. Biba, baina. Eta, batz bat, ezt, hasiko ez da baidan Nik, atzaman duz duanak hoa diak. Eta, untsadoek herriaren ezagitzia ko. Eta, aztokeiak erraite mait, aztokeiak gitzak ikat ez ezagitzia. Eztitzak herriak, eztiak gaitak ditzak. Bai, geaduk. Are, azken, hiu mazkadak eman duzienak ze uh, urte eta nizan dia eskiu lagrenak. Azken, hiu urteko... Eskiu ag... no, Eskulako azken hiu mazkadak. <tose> <tose> Ordin, badusie ya. E eh behar tu... Bimila bia? Bimila bia. Bimila eta... Ta... Eh? Lantan hui eta? Lantan hui eta? Lantan hui eta? Ta... Ta... askena badusie ya. Es? Es? Are. Ah! Asken bat uktu -tutu bat uktuk. Eee... Euh... Salhe salhiya badusie ya asken es. hoy. Es? Ale uktuk. Hinson schotweg. Niesta. Lautan hoita batian. Lautan hoita bata. Baik. Bakixa resigier la hurunes batia rapurtu chuschena maiten sentako dik Ordine? Meskula la. Mariela no uitze maskada? Lautometa. Si maskada. Emasen mas. Dena lehena lehena. Juan. 1920 tal ber. Lautan hoita. Lautan hoita. Lautan 30. Allez vacisier rapproche-toi de moi là. Bah, oui, ah oui, va et c'est sûr. Ah, allez, j'ai assez là, mais la salle. Tu ne tu as tes qu'la renté quoi. Entiens à j'arrive ici. Préfaut je te marier. Bon, grosian à gain. la galle. Vacisier, est-ce que là que je suis le 88 tia est du ciel, maulekiko serda. Non là Ah, c'est compliqué que Distanza hori? Olue, eskiula, distanzia. maulekiko zer da. Hitzbat, serreiten luk. Serra, merdi, kertia, edo, eh, laurdena edo... Edo, eh. bai? Ah. Estu yeah. blia, beno... Hiu aldiz? Hiu aldiz? Es? Dasi eg, serrara poste maiten duzieste, agitzen mit duzieste. Konikizak altue enteigatzen. Ego, ego. Hiu aldiz, eskiula, olue, hentako. Maule tauna jiteko? Behin. Ez, bai. Es esainbeste. Oh. Es. Ale eske lana raxa, sautu hani chigaitai yasikine. Bai bai. Baldez teke? Bal 100 km eta olu eskiulaik eta maule ohitavat. Bai. Huta huta, huta Bai, mie estu, chu la salvaita nuntik nahia tera neskula koheriko etzikai ja karikatika kilometra haurueko karikalat ha hamax nontik hamax hamax da we din dobli hast ja so dobli hast ja simpel ik e bebe point de nacho duk hamar e do ma ma un taukara finish sala google en kilometra gisak hartzen iratziat Nid bup juntu, herikoetxe batetik bezti, beharrik olu eluse dug, beharrik se harkatu, eh? Arre, Estela grabezgeak hinsa teko. Ah, olu eluse. Bintu ba maule, ba kru sentako. Ben eire zarete, esagut zenduzia ya, rene ere zarete. Ez, irratihuntan aske esagut den eskiuldar bat, Estela habo bat. Eskiulan, suben abeti hoa ba eskiuldar, irrati an zentako min tzo zen eta min tzo da. Cha martiko hariko berientako ez? Bai, hoilehen eta oai, berrik entzun behitu gebai. Say, parce que hora là ouayratian. Shiguni ke stakira. Ah. No, da is han, you know, didn't you? Hu rentu ta geu? E shkula komerkentako. Els? E shkula soratike genhu. E shkula tok ko bejentako? Es, es. Oh, ist ko, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <beri hamienak. laughs> <laughs> Yeah. Oh, et tabako Martin Kohari a Baisunien eta sieki estekola guntik. Faire du, sie, du, du Berdin? est eta barkostarrek Herrikoitza ipatzen baduit adibidez. Ikurriña. Faire du siè Servicier? Faire du siè Berdin. Bergaisa. <coughs> Me ara Herrikoitza ipatzen badu bai husiko Herrikoitza suegiten yat? Est-kiu la conserva <coughs> yeah. Berdin. Bia karabiri duk izan behitia. Bia konstatu <laughs> bat elbuz. Bia ah, konstatu bat elbuz, bai? Bia bian meri da tzik bai. duzela, ximple ximple sian. Ah. Es, estela hoi, estela hoi. Ah. Bera, sarda, horak bizia gaiten. Ikurriña? Ikurriña puntu bat duzio, baina astuz Ikurriña bai si gagne horhtan, sarda. Elisa? Es. <laughs> es. <laughs> Elisa otan duzi. Si. Ordin. Uh, so zer bada herriko etxin, herriko etxain yes. zin intsua egiten du zilaik. Arrabotia, arrabotia, arrabotia. Ikurriña, duk ikurriña, marcoxe biarnon baita, ikurriña bitxe egiten duk herri hoortan. Ez? Marcoxe, marcoxe biarnon. Oh. Oh. E, aski hoa, uh, e, eta ez dakiat zer eta zer, <laughs> zer eh? <laughs> e, eta galtu nuk egint, eh? biarnes batek edo nah, izkolbun batek. Zdakiat. <laughs> ah, bo. Eh, Gau <laughs> guri zan du galtuan egitia. zela bai, ikurriña baita bigu bandea frantxeza eta Europeaga, Nuhun ebe, ikus da, ah, bentia, nah, putu bat, zientako, uh, eski ula habo. Aintzina, jarrakitzen duge, eski ula hakin. Salhe, sali, aintzatu godu. Jaxu ah, india, baxkoshe, zonbat aiso badutu baxkoshek. Herri aiso? Ai. Sortzin. Sortzin. Shukur, si. E, hey, badit. Uh... Hey, Hamaksegunda. <inaudible> <inaudible> <inaudible> Hamaksegunda, eh? E, baxk. Hamaksegunda.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 Bah, baite la sco bot mes tuta la Haitian Halbeña te grandi la, veras bon jou jakin nan gou chitimetik antsin nan. Veras ba ko cheko rugbyan ekipak ba du tu gouche, chocolat ber familia be! ah, yeah. Cook Dina. Familia Christensen hoy. Ay, ka seje. Ka seje. Tu connais manique a repostique. Nikenakian hoy, Nikenakian hoy. Pa rele, patronnage gégula sagud se nuci. Bah, ko chotre ki gen jan sin ap parkale Zumba dleku badia. Bosteko dertzbergintak suena... ...üstende iziago. Arre, hamach segunda. Hiu-tu nagoe iban pu? Hiu-tu nagoe iban pu? Arre, hiu-tu nagoe iban pu? Arre, hama-sai. Baitia, hi, aski huna txugiten, huna txugiten, huna txugiten, huna txugiten, behar behar minua. Hau, eski hi... Hau, duke eta raposti ha, bergoita hama-sai. Bergoita hama-sai leik. Iki kusen dukala. Arre, E shi yujak side shkildera hake <laughs> Hala koike, zumbat Zumbat geren generasio nia du shilo shtatiak Hamak shiun berri Piwai, <laughs> oh. <tüva> Ai do, do lau Erdi labai suti hachari nortiz tegatzu Bai hiu piwai edo lau <tüva> <tüva> <tüva> Eta eka eka gambaizu su kasua, egin duz agra posti honan. Eta eginak, lavoi ban... Eta egin nahi aizago agra posti honan, egin? Eta egin behar behar hoita bostan zela egiteko ahargo, la sterka... Zun bat ibilbide propozuatuk dira. Ibilbide? Bai. Bai... La sterka nahitzeko. Biga. Biga, ez te la raposti Hio, rapoštukuna, barkošek puntua, ikusi zuzunikua izan izala. Zezerda, luisi eta glabura. Eztiak, eztiak, eztiak, eztiak, eztiak, eztiak, eztiak, eztiak. Ah, bai, baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eztiak berse. Arre, bedatsu bost, bedatsu Ozt... <laughs> uh, <laughs> Arko duzu pompetan aile. Eh? <laughs> Oztentako! <gulaguin>, Ale, haintzina jarrakitzen dugun Muzika behatza, zaitoa oh. eskiu laikin hasiko gia. Ama iak, egoriko daizie, bi minutaz... Muzika. Deisie, muzika, pasxo bat eskenik, ondokoa... Adosh. Bat, Eta hor behar jagu arra postue man. hastengia postue man, hasten gia, ama iak egorten Ah! Uh, Esu jokia Hasi kedo nun saste na Guenshini rica susun gaes ki comprenne tu que tu c'était le calaiya ki makisus susining oh ay bye i gamde ara chamichel belsa gar gertatugina serale grancia ataratsene Pa sho bai. Hean. Poyen... Ah, na na na. Nah. Ah, putain, oh, oh, oh, oh, oh. ah, mais Mirado dice. Ah, angeludo. Ah. Oh. Mistia, uh, big big beñat. Ah, big esto crux. Oh. O <gibitza>, te dice dice eso. Epa, immena. Eh, termine. Oh, quand no. même. Minuteur va te souci en arrière. Pero goik, <gibitza>, Tali, bai, tali, tali, tali, sikra, e bai, cardet, bai, uh, demo cardet. Enerkiesten hoizera listena? Ezki sha zikusiek. Alia eskela ordena. Baha, Ama, Ale, basta, basta, ba hoitanpi. Ama bosteunda. Otxiona hiskiare, ondokoa. Pascho zehandiela. A betan uste berrasi lein. Zundar ni zunda. Min Il y a une urgence du CB Vasiek. Allez, une cigare qu'il te sent de gueule. Je suis là la cuisine. C'est la Echigoyen... Echigoyen. echigoyen. Ahizpak. Katin Tuta, kompagin. Bericharrak. Bericharrak. Oh. Echnebeltsa. Echnebeltsa. Echnebeltsa, ondokua. Fasho. Fasho. Esa miniat eskiula, ne? Kresia, zumbat hitz frantzezesa. Oh, ken zaspi. Ah, eee... Geplaua. Hiu shuynu. Ah, Isarak. Juntze jorten zaizio izierri emeite. Baina asfalitikoin. <laughs> Nukua ez? Si? Ebe, ondokoa... Eh on Paszo? Ez. Egi tena aldusia bat e... Eh? Vai! Azken ale! Es? Ah, eeeu... Kalakan! Ah, bon. Kalakan! Ewa, kalakan ontsia! Arre, denak atzaman duzitzie, ken bat ekin zide. Eh? Zarek sortzi eh? atzaman duzitzie? Geyken bat? Ah bon. Eta si eik... Ondoko jukiak, nikalkulik egenen du talan akti yan. Ah, chaouai pompe le quartier du gulla elle tu cillé remets tu hogoietana eskiura remets tu en ba coste que continue hak tudié hogoiet aeltuk allez nous quitte du toi et kirola minibad pompe du gurgo Ayande, hihis. Zahadi, hain zinina, prestat, adi, seyushki, ayande. Spikatu eta, ale. Ardin, hain mahtun potpuntu bat, eta halbesain habo chene giten duzak. Zahadi, horxu chen. Untshegin behar di, hain gaiza, seyusha duk. Ale, horxu chen supportatea. Eta kontatea, ego, horxu kontatea, su gosho ki sonan aiai. Ale, prestat, adi, bat. Bigan. Ezan adi. Hiu, hasxadi. Ale. Bat. Bi. Hiu. Hiu. Lau. Bivehi, bai, pamena gastedik, aizagode, txortzi. Bivehi, bivehi, gandia. Kameka, bavi, bahiu, malau, mabos, machei, saski, soszki, emetsu, hoitzera nikota. Hiu, hoita lau, hoita bos, hoita sei, hoita saski, hoita soszki, berde aztu, hoita hama. E Ebevai bai koano horkar ama segunda no ausar ko sari ko tamaihu ko tamalau ko tamavos ko tamasei ko tamasasti ko tamasasti ale bai koita lario ko tamasasti ausar amiñeo tarte emetsi berogoi viva bai kale berogo i la Ego goi, sekundetan. Ale, nuk ahtzen du hor bar kosztaren aldeetika? Simunek. Ale, Simunek. ez bel hainietan E, bai, bel hainietan hiiiten ya te eho, eh? Hashten iz... E, egin, eh, bel hainietan. Hashten iz gogoahtzen, hashten Ale, preshti zalaik? Eri, Jumun! Ya, pompa negiteko, ja, oskiketan rolozen dile, ha, Simunek, eh? Gizak se, Jujak behitia horra. Eta, zare, Simun? E mantenil den boa o pironeitko are Hasde sagin bat bigeta hiu bat da hiu la u bost bost eta sei bibarisi mundu eta azi ama amaika ama bi ama hiu ama lau <laughs> ama bost ama sei ama sasti Hoita saspi, hoita sorzi, iai chadi! Hoita vedatzi, hoita hamar, iai chbesu hoik! Hoita hameka, hoita hama bi, hoita hama hiu, hoita hama lau, hoita hama borsht, hoita hama shei, hoita hama saspi, hoita hama sorzi, hoita metzi, berrogoi! Hei! Ba! Ba dukua nu hogoi segunda! Ale, beste hamar! Ale, beste hamar, ale, sotuka tabi! Ale, beste hamar! ha! Messi kiabascedua sikbero eta haike bai. A, dela un chancho. Eindustria beraz bi ekipeak. Ia ke girau sutian, ia erite bai, hobeki hasi. Barko estaba te rani complaceran oi zerak. Ba ber tigas tigintu. Toporfo. Basquei me llaman aitzinetako. Sumate tigintu kik. jaisten. Ebe. Ja, e... begikula <tutu> tetegi desandiera. Nous la ségue comprenez tu hors. Bahela serbait eraiteko, bon. Are antzilar jarekitzen dugube on doko jokiakin kantonio bat ez jokian jarekitzen digu. Aregoaz zen jarekitzen jokian aldi hontan badakit edo ez dakit. China <tutu> ko arrecia. Ja, buka Ora yo suten argiñak. O dizile handel zona ha postia. Zeik eta zisen Chinako rishia gintzen argiher. Le vortique izanteko denak. Bide ezekretik eta beste behitia. Hormen bella basidu sebi baba, ez astuko ezoke. Oizan festo... Jus deko, jarrakitzen gulinas! Jartzeko! Ez tia mexi pintu to bat. Zerrekin... Lortzen haal bat ez? Ez! Ez baina maitea Eta eski udarrekin hasi koniztara aldeontan... Ba haipri, fosta. Zerrekin... bi herri hoik. Sestoa, dipuzkoak bat eta kanbo. Bani etxiak... Urzotegiak... Edo, papel industria. Mi cua simula saka la kontol. Allez, ha marché gonda. Erritz bain. Baile hena. Bain uchia. Bain uchia, baina uchia, uchia. Et assez stone bain ici, il était très belli od il a aminia ce stock banuichi. Hoye tabi, püntu e Hebi yes, hiu hiu Eta bipuntuzien, bohan zuetala. Iga baihti izi. Alea, inzina jarakitzen dugi. Manuel de Iruxo, jertzale nafakta. Hau iniketetakita lai tortsene izieta. Bena, maumak urteba temaiteko. Mila bedea zuhinta, hiuntan hoita. Hamasortzi, Mila bedea zuhinta, lontan hoita bat, Mila bedea zuhinta, hiuntan hoita saspi. Ale, hama xigunda. lehen Lihena. Ganio, que uh, e tonoita. Baie. Tonoita zu. Suzu. Entar hoita, hoita, hoita masoxti. Lehena. Estu kagarapoxti hona, siek asken haitia. Ebe, ordin bale bi haituz. Baie. Lantan hoita bat edo hintan hoita saspi, ere hoai. Saspi. Es lantan hoita bat. Etxe jo. Ene, omen, hasen hukegin. Bien ta ko. Eskuyla <laughs> EAJ, Alde Euskaldear di gertsaleak babestutako suñ. Egunkoai argitalatu zen mila bedatzun taheta meka eta hoita hamaşe geren urtian Gipuzkoan Euskadi eldeia eguna. Hamar segunda. Ba egunaina etako? Estela Eldeia eldeia eldeia eldeia rapostu hona bai. Allez, Pinto Barcosta Santa Costa. du Lotcha Aizua Diana Aizuai Echetiai Edo lotxai Echetiai Ale Bai, adoszide Erste lagra posti Lo hona Lotxai Oide lagra <laughs> posti hona eskiulak beste Puntu bat jabazte <laughs> Aintzina jarrakitzen duk Norki datzizian <coughs> Txistu Jotzen ikashteko Egunen bebaliatzen den Metoda famatu hori Ez da Michalichko yes. Aita donostik Isidoro Anxorenak Edo bero Altubeque. Hamartxunda. Bigarenak. Bigarenak. Isidoro eta Gapostu 1.200ako koxe. Eskula parka parka parka. Eskula zehitze. Iturri au Cisco Plaza Jokalai Handian egiazko izena. Iturri Au risque, ça c'est ça dit sans disez, Nickel. Et Javier, Olacho, Juan Manuel Martínez. Ça marche ou pas Et هنا. Très bien. Hay wahid. Le هنا Oui. Patchy Bigherena Bigherena <tis> <tis> Man, eta Sugarrena Are Manuel Manuel da hi hi okherisaiande Manuel Zervero de qué soy áskara es Manuel Juan Manuel Martínez Are intino zure kitinugula Allez je me questionne pas Eta aldi hontan uh, azmakizunen jukian simple-simplea dela hasten izalabarkostarekin pausatzen deiziat galtua Arapostu... Arapostean abea hori kusiko dugu nahi eteran Weier jakurten deiziet arapostea segidean emaiten hiu puntu Ondotik ezartendugu hamar segundako muzikati pibat Ara jakurten bi puntu eta bestela zier Zer ote zer <coughs> Geoz eta habo elki Eta ordian eta handiago Da. E? Oh. Entako, da ser, eta da Eta da Eta da Eta da Eta da Eta da elki Eta urdian handi El, eta handiagonis Eta da Eta da Eta da Eta da Geos elki Baxiak, rapushtia manik ez duk hoi, zentako, püldu bat entako. Zietako, argarikia gintza ah, bat, eh? E, eh, mea demua beharrikain zinazun eba, jasiak. Uh, Prešan, nizio? Prefosta, bat hači gitzeko. <laughs> Ara gaushe, zietak. Eta, eh, zanik Beraz, azken aldiko txak urtean da iziak, zero eta habo, elki. Eta ordineta handiagoniz. Ekia? Zanta, haua, kargisa hekin, hasi eta zeh, <laughs> Selina goiten... Eki erranik! Estela hoi! Yes. Yes. Eta uh, batzi servaitzela. Ongiobatu servaitzela. <laughs> Silo bat? Eskarkoia. Kakoya, kakoia. No. Silo bat? Gioz eta habu elki silua eta gioz eta handiago da? Ah, bai, super. Eta, gaiten diziet, komplikatu dira eta bai kusiko duzia, ale. <laughs> <laughs> silua, silua! Bai, lyra elki urdi. Eztiak denazte hastena, haile gioa er, hikarapustia maitean ahiduk. Kusiko duko jatza maiten duzia, nahi sigari bichiniz Deitsen banaici hilsenis. Sojodo tu. Deitsen banaici hilsenis. Ça va jusqu'au bureau. Allez, les hancles petits, qu'est-ce Argia? Es. Es. Aile, zien gana huyantzen ah. eztala. Deitzen bana izzie, hilzen iz! Ah! Ordin? Aiko go, gorgdila, koko go, gorgdila. Argia? Lua? Genez, es es es, es. Me herdeela, eh? Ouaik bakko xe dela, <laughs> eskiu <gulga> galdi duzize. Deitzen bana izzie, hilzen iz. Dabai. Ou est-tu chez toi maintenant l'année s'est recommencé? Ça renduc? Ah loua ouais elle te. Loua est-ce que c'est vrai? Il aura loua, no hisanine, no daitse. Bah <laughs> oui, ma... bah. Ma... Il sait daitse maillé. Ah il loua qui mais OK c'est c'est Ouais ouais ouais ouais Paysenaka like est-ce que tu as ouille Shiltarsunique Alors Alors ben ça Bon mais si les houes là je m'inquiète un est là grave est là grave qui va dire qui voulait avait à initier la rentrée pas de Ouais That's an hyge Yo he gets to the better job travaille hein I talksin' ya taixsin' yaat Allez, un cinéagerique ça va dire Ah mais arrivé pas direct ça sert ouais Aditu intzion. Bai. Balona historia. hoita sortsi hoita bost te tangela? Ah, ba. Eta tabaille. Et tabaille, ha push tiki a courtenti et ordina jago libeti. Et c'est chat sont tatue. Gaia courir. Parca, aude la gisure kaihis. Et urentila tati hier yande. Un tübatel kitsana lu khoxe. La gisure raitiaga ti. Et dogui, dogui bat taboche. Par osti urentini herdiski yande. Voilà. Parte de quatre integer geo. Et ensinici hore chune idée bat irintzi bat. Eta eginen dugula erintzile hiaketa. Mm. Nuh no, ekin hasiko gie aldi hundan. No, hekin ebesiak, barkoose, barkoose, nuh no, hasiko da erintzibat egiten. Kakinez. E <laughs> <laughs> <san> behar da. <inaudible> <inaudible> eta lusetak zuna. Horri hurren zentziak. Horri hurren Voilà, haut à la chaîne. Emas, Emas, choc-y. si laïc, chronomètre ça passe dit. Penchat, beharli, subpenchat, le Cetar sunai, et d'aider risat, il y a eu rentré hoi. Ah, je ne Euh, oui. Allez, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Ah, belli syukur tok ya. Espencaho gering. Guys, you call at shakhie. Ouf. Minba Ana ma te... segunda. Ebe pila? E, e pilikusch jaikontatsen heunek werdin kontatsen iketan sinego hashenik. Das Su... kontan hoben. Bai me behardik egin hamak <coughs> pintzenik iteko. <gaz>! Ah, Escht ah, es pintiko. Es, Hamarita, oh. ber oh, eh. haxsinin eh. pushat. Giben zi, giben zi des e. Tisch über jo Ouais, il y ça. Ah bah il y a ce C'est ça ouais. Oui, il est en train d'abattre. Et malheureux, ce ne se sait rien. Voilà Coco Bocca. Ouais. Avil Kaki est arrivé. Aïe Amen, Etienne n'est pas Eric c'est la jockey. Bosstatu servertor, ale. Osako Rukin bipuntu. Eric Arcasakojokin bipuntu frachera ntako. Beri zinen ntako gutako bat. de haguiniz. Ah, Biga. Va va va. Nate de tarsi ntako ta hi shalcei nei hai maquinu li maquinu gustei <laughs> shalcei uno ese hevenes ti deuje shalce koe ez eh? es... nigdia nigdia hevena uh... uh... a fea chiamiten beraz bai ka china viva su eh hasinido a mia ta uxta go menhai bene dagun alin hobe gimenano a te arre... tama ki sigari tike, baik, <laughs> likeran, eh a vai me grashona Estendemoie, eh? Estendemoie que? Giritas sobre à barbarà. Koita soxi. Koita taspita Barkostar akelsan silé puntubateta, mais a ske na eta hoiru ixirresa. Itzak, ikas. Eria a bizango re Alian okay, de daitzu, sukarotza <laughs> Eri a bizango re Pandango re la Ezeren berago solia izango Letami, letami Ogi azure mazte larai, larai, lara, lara, lara, lara, lara jama itentsila ai eta gantsu tintier hoiginzila bai unako gai eskolaentako ara euskaik asteko bai eta sentia kush cercle ce cola cantattsen ditsene sedoes ah si si no iten kan zuten zutige bai beti cantan me jortani che bai bai hegasena seguhko shenes omniate bai fi cantatnya ha gazu shi hokko kanto yabesara isigare jexuttsu tinttsakani ke bai maiti tinttsakazmatsemnia beraz hasikogia cantayekin Entzinen? Bu. Aldi honetan, zambaki bat erran handuzie, ziakin hasten gia. Hüc, eta beda ziartin. <coughs> uh, eta bat. Ale? Bost. Bost. Hüc, eta ziak? eta bat dena ziartin. Eta ziak? Blau. Blau. <laughs> Biroita hama lau. Eta <laughs> zendutela kantua bat izanbuea gaitan da iziat. Bihozunekuk behikia, haitiauk heiten handuzie. Entzinen ikua, edondukua. Me ez Eta hama boste geren urilatu zuten izsala eta bakiaren urtsua. Ui. Urtsua. Baina, zapartagariak. Baina, hannak ondokua haitzeneku hartzen. No, hannak ondokua haitzeneku hartzen. Ne, hannak ondokua haitzeneku hartzen. Eta, haidea duzea. Baina, hannak ondokua haitzen duzea. Ondokua? Ondokua? Pardon de quoi ça Olé Que ton intimité ilien Eh Ben ce qu'il est fini Comment elle dirait t'il a été rigide Comment elle a été rigide Il y a déjà pu l' vibrating etc Il y a quoi Il y a déjà eu un petit peu Contre nos mots Comme je l'ai chaud Alors bout- mentioned L' -->e Sortez puntu On y va Hain Teru baini bat, erkurizkaren ma Alguna. Hain teru ez anythingetan iraitan a hastan nahi, akur diri bat, substratebainiea azмет perkira gira, ESSB Carbonika, poder danz check angelsrak, Yeshuak suri dititzu para Patatze bat nahidei zutegin Ametxe gretu edek ilan Liliak egun jaunxi ederenetan Milakolorez dantzan bi hotzetan bigatsen haltsinesten aminievate hali eh? <laughs> usteko se botsa tsitena yeah. esagitsen tsutegi sikie hobeki kantare bai <laughs> nikokh kantatsenila baratseba nahidei tsutegien chalada bon kustano harmat yuha bisitalis romidas ek sortsi pu tu ah mais je te Ah, site, ja, ja, Ai si te va. Ale. Au de bai? la jamax que algun tu sutie. Bai, e gar de. Bai, la mitu que sutie. Ale. Per Jesus, sota sta contigo sutie. Diu asi. Arein dinageri kitzen dige ta ricontar. Egenesas semma qui va Twitch ta va Eta siek. Eh shay. Shay. Kimtan hoita. Hammer shay, ke ina serel kitzen hoita. Ama shaydugur, şey ambeh hoida. Jentar hoita ama shay. Şey. Enas. E e Shayeta sh saspiran, saspita shay şey. hituru, saspi. Mm -hmm. Benes, shay gundisi. Gu, ta hoia saspi. Bai? Utaruni bai, baiat bai. Ah. Ai shayduga Ah, mesät fr foxes hadut erzekera, erkołam. Kirittrulen... Ndi offset, NuST Alun. Ha, esakı coi. Ah, mela, bo. Hac stronga. Ndi portrayed. This is a quickran, sen politik Giten saut bistea Enrique espatio saigutena ezteku hori atatiko Paskak berbehi gitu lagunti Ordine Etsi duki berri naharsasie bat Ondo kua Segur? Ondo kua nahi usela? Ego intzine kua De cou. Ik kalite sac. Ora hitik gorena. Are, ahorita iras din bai. Beti gibe ni sa gitai kor. Beti gibe. Ongo isho chu. Kanta na igitina bat, bestela nora espadiguis sa. Ki ste de gitati hau en plus, ho. Aigintan tampui. Are, bai, ne yo de corno kekin, e kanta iba badu güla kabula ga shobinata. Are, entina ja Buna eta tachapela. Oh! Zerzak ah. <gülüyor> ah. ziren. <gülüyor> Suhne ziren. Bigaran egümbatez segindian güerri hartaz nahi deisiet eman zerba beri pari jepti zintzai kubi da jespe tiri urte bako zhortuna E yinique deui. A <coughs> glita <coughs> <coughs> sertanis pe ciriga shuwa e ne haurde morako cantiko ai suwa e shuwa eta hiya verasti ebe hiso abe astiko hisaiande eh ja te ko ga ni kustera ha mucha visio ora u jartu kantats en botsere hogekin <laughs> hoglotchakox e bibasiek umat bi 82 esan benibestox sizoci ah sortsi veras heltsintide holta eta chek hoita hamashei eta skiula Bai eta sexena gaiter ez, haserra hitzuen gaiter eta bai bai bixuana txilat shafttia. Bai, oi hola. Ah hola, oh, uh, uh, <jährete> wow, wow. <a> <adolescents> ba duci La ou le kho eta gaiter. Garde la sortie le kho, hein? Sorti, bai sorti bertiçu. Non. Voilà, et ben moi mini va très belardier, mais bah, c'est qu'on d'auguinet en vailler beste herrik, bah qui est prêté tu belardier là. Son but prêté galère tu était à jardinique et ben bon, ben chez du chez c'est à pencher de cette hier rutchene heilingela. galanta, bah par ca par Mais be... bon mais c'est be... toi et Penchak parce que minute tant charte singe calculique et générique eg de tu tugu... ça mm -hmm. mais est-ce que mm vous -hmm. allez aux pressions les sorties à les tu doido ya... bah, bak egin die hitzutan pia probatu estuela nah, ke probatu Hoh, ço lari cittaren, haben, 6-ta atsiyan, 30-dak gizim, maşkadan da, hain, baxkoshtak da gizim, uhti induzi maşkadan da? Baxkadan, uhti hain, uhti hain. Zer uhti hain? Uhti hain, uhti hain. Uhti hain, uhti hain. Zer uhti hain, uhti hain, uhti hain. Uhti hain, uhti hain, uhti hain, uhti hain, uhti hain. Nula az. Ebe baxkoshtak eki... Ebe mikroan, mikroan, mikroan. Men no, hori rugbya ki berdiak karate urrin uh, ah siniste eh, <laughs> <laughs> hor da zotasunetan atxatxatxarek emersionela karate karateko gutza gaine gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe gabe Gey duzia jazin aldihuntaan? Shohita dua hoki gala terriya isu eta... Geyiko? Hara, geyiko. Azken aldih mesara ginezta zera. Azken aldih mesara ginezta zera, ezagertez, ezagertez, ezagertez. Eta hoki gara esak eta hoki izak prestigia abizte maşkada bat egiteko. Eta hola, izan jela lau maşkada gian aurta. Hori? <gülüyor> <Gorique>, hoki eta hoki eta hoki gako gazta egin. Eba, kisi eser, denboa hor duge, beraz, wai behchua yakurten duge. Eta bizpintu zientako izanen da Nukha, Rashi. Ebe, su, Rashiana, prez behizia. Ah bon? Bai. Eskiu... Litroa. Ap harka. Ah, ben, ben. la solatik deiz egu egun hun Barenak ahteletik egi egiteko Gai jaldi plaza huntaan plazer hartzeko Sien joku polita lusa sigaiteko Isi gari honcha, hunkigarria, biba su, isi gari edera eskiula Eta hori dertsean Aita ala bai, tokan oka iside? Bai Arai, kustan isi gehiagetak bi basiak hoi Zapagta gaxi haura. Errak <laughs> hoi. Shiroko, eh, ekustana, hoi gaitan dugu meztan... Horea, nua nungia, eh? e, <laughs> biharna sobi euskartan gira. Aa, nunga <laughs> ah, eh e, eh? eh? no ikashteko, nunga oh, ikashteko, nunga no ikashteko. Ebe eh? e hoi duzu, hai, no, no. hoi duzu, zapagta gaitan. Eta gurene gizagatai patza megini, eri egiten nila maite lopa hiabengini laike bai, eta alkarizketa ta hika nuraizien e toka nukamun. No, Paran, bakkushin eba ya minua ta izi daaz? Buiti shiago. Buiti <gasps> shiago. Beharako du egila, Tau eta Shimon to esi e, eh, Shimon galdeta zenu diyan. Shimon baduka behrtseta. Nik ez zi atas? Harre, has. Eze zain, ez ziagudeu zei, behar diko horri giren dżingel baten ah, teno es ya diagio. Eze ziagudeu zei, behar diko teno ya diagio behar diagui. Es eh beh, bina, Ale, has hari. Ez ziagudeu zei. Ez ziagudeu zei. E behar diko ez duk has. Eze ziagudeu has. Harre, has. O, jesu behar Hortan uren sen saike egun ko jo kia Barko shé <laughs> na na na na na na na na na Bizik e txek desagun Lusaz iratia Biba! Bai! Baila aldi entako Laupunte! Baila! Erritan gehetu behar zunine Bebola? Gierki ferrikatu! Uska bizik atxigitzen dugun Bizik iratia Biba! Eta bai! Eginik, are denek elkarrekin Bipuntua maiten da iziad bier Zenta Estela Ariketa izai zan Erez hoita Hamabi Abi abri mai house bye bye io finciu che te riusci sai sono un un simple prova questo mai eh ora conta che t'ado ido ya ora an urgentako da la victoria radio lagintitu tu nor lagintitu tu esa esa se txartra la koikegina hoita 78 70 entako hoita 77 gian gian dena plazas bat izan da zeekin txustakatzia de jafio eta egin bi va bierneja beste zura edo biba sibeo sola Esquerri cani tiratia llevaï. Solo chica, sí que que tague. Et là je suis écouché qu'on nous l'ajoute même, ça t'a bien finaliate, elle dit coussiller, hala que mai c'était déjà gaykin. Ah oui, c'était écouché. Mais si les esqui, on change au côté, ça pas ta guerre, bat eskentzen bari barik, j'n'inquiétais. Finali là. Et hori rentu goia gibertsua. Finali chay a derago du ques. Ah oui. Mais bon, Bai, ondoko unitateko lana. Ezkerik etaiko es. Bai, eta bai zire Biba txunda, biba txuba, biba bascoia. Biba ikerra,